Атлантида Давньогрецький вчений Платон понад дві тисячі років тому написав легенду про Велетенський острів, який нібито існував в Атлантичному океані. Це був чарівний та багатий острів. Посейдон, цар морів, поділив його на десять частин і призначив десять царів. Старшим царем над царями Посейдон призначив Атланта, який отримав найкращі та найбільші володіння. Звідси і пішла назва острова Атлантида, а океан з того часу став називатись Атлантичний. За Платоном цю історію спочатку розповіли великому афінському законодавцю Солону 640-560 роки до нашої ери. Солон у свою чергу переказав її Дропідесу, а той пізніше розповів її своєму сину Критові-старшому, а він у віці 90 років розказав про дивну Атлантиду своєму онукові. Саме цей онук доніс до Платона усі відомості про Атлантиду. Але боги розгнівалися на Атлантів. І одного разу земля почала трястися, а гори вивергати дим та полум'я. І Атлантида за одну добу зникла у глибинах моря, залишивши після себе тільки легенду. У Мексиці понад 500 років тому у давній державі Ацтеків стояли чудові міста, за описами схожі на Атлантиду, з кільцями води та суходолу. Мости з'єднували суходіл, а поперечні канали від моря доходили аж до стін міста. Існують легенди у Ацтеків, Майя та Інків про білявих бородачів, які, перебуваючи на їх землях, принесли їм високу культуру а згодом попливли на Схід. Чи не були ці люди Атлантами, які врятувалися після страшної катастрофи? Припущення сучасних учених Серед учених багато прихильників того, що загадкова Атлантида існувала. Але де її шукати? Одні стверджують, що Атлантида – це давнє королівство Тартесес, яке знаходилось у південно-західній Іспанії інші вказують місце її розташування на Канарських островах. Є припущення шукати її в Америці, в Скандинавії, на Цейлоні, в Гренландії і навіть у Сахарі. У 1969 році американець Джеймс Мейвор припустив, що Атлантида могла бути в Егейському морі. Він вважав, що катастрофічні події – виверження вулкана – який описує Платон, мають відношення до Мінойської держави з її високорозвиненою культурою. Відомо, що у 1500 році до нашої ери ця цивілізація загинула внаслідок виверження вулкана. У 1976 році Жак Кусто, який досліджував дно Егейського моря, доводить, що легенда про Атлантиду ніяк не пов'язана з вулканічним островом Санторін, Пошуки Атлантиди тривають і досі. Ілюстрації Прихильники існування Атлантиди порівнюють знахідки на Санторінському архіпелазі з предметами скрита. Це дає їм підставу думати, що Санторін ідентичний із зниклою Атлантидою.